wa kullu nafsin atim dolala wa kullu dolalatin fil nar ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu menambahkan keimanan kita kepada Allah Rabbul alamin karena diantara penyebab-penyebab seseorang melakukan perbuatan dosa adalah lemahnya iman dan tidak adanya yang bernorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah kemudian sudah kita membahasnya poin yang kedua adalah bodohnya tentang Allah Azza wa Jalla dan perintah serta larangannya kemudian seseorang tertipu dengan ampunan Allah dan juga banyaknya syubat dan syahwat Serta berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat Kemudian pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas bagaimana kita mengobati penyebab-penyebab Yang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Yang pertama adalah Taqwiyatul iman billah azza wajalla wal yawmil akhir wa ihya'ul qulubi bittaqwa wa ihya'ul qulubi bittaqwa wal khauf minallahi azza wajalla adafun solusi jalan keluar atau obat yang bisa kita jadikan untuk mengobati dan menghindarkan penyebab-penyebab seorang melakukan perbuatan maksiat adalah yang pertama Menguatkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta keimanan kepada hari akhir Menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan hati dengan rasa takut Menambahkan rasa takut kita kepada Allah azza wa jal Penulis mengatakan Wa qadqaddamna anna min asbabi kasratil ma'ashi do'fal imam kami sudah berbicara di depan Bahwa diantara Penyebabnya Banyaknya perbuatan maksiat adalah Lemahnya iman Lemahnya iman Disebabkan juga Perbuatan maksiat Karena Bagaimana sudah Tetap dalam hati kita Merupakan sebuah Keyakinan yang sudah mantap Karena sudah berkali-kali kita dengarkan Dan kita pelajari akhidat di sunnah bahawa iman yasidu wayan kus, yasidu bintoh awyan kus subalemaksiyah. Bahawa iman bisa bertambah dan berkurang, berkurang bertambah dengan perbuatan taat kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahuwataala. Maka orang yang berbuat maksiat imannya akan berkurang, dan iman yang kurang akan menyebabkan orang untuk mudah untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu Ibn Qayyim al jauziyah mengatakan Bahawa perbuatan maksiat Akan menahirkan perbuatan maksiat yang lainnya Kalau kita biarkan kita berkubang dalam satu dosa Maka dosa tersebut akan menghantarkan kita Kepada dosa berikutnya Dosa tersebut akan menghantarkan kita Kepada dosa berikutnya dan berikutnya Seterusnya kalau kita biarkan Perhatikan bagaimana seseorang Ketika dia rela meninggalkan sholat, maka dia pun juga akan melakukan dosa yang lain. Ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tentunya kepada yang lebih bawah dari orang tua, dia akan lebih berbuat tidak baik dan tidak senonoh kepadanya. Artinya, perbuatan dosa bisa melemahkan iman, dan iman yang lemah bisa menyebabkan perbuatan dosa yang lain. Dengan kata lain, perbuatan dosa bisa menghantarkan orang untuk melakukan perbuatan dosa yang lain. Was salafu radhiyallahu ta'ala anhum kanu yajtahiduna fi at-ta'at wal ibadat hatta idza qila li ahadihim al-qiyamah Adapun salafus saleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dan generasi berikutnya tabi'in dan tabiut tabi'in mereka orang-orang yang ia jatah hidup nafit to'ab ah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Robbul Aalamin di dalam beribadah kepada Allah hingga ketika dikatakan kepada seorang di antara mereka bahawa akan terjadi kiamat besok misalkan satu permisalan, maka dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu dari urusan dunia ini. Kenapa begitu? Li'anhumkanu ya dzalulnaauqatim wa marhum fittoh. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, menggunakan waktu mereka bersungguh-sungguh, menggunakan umur mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik memiliki al-sikr fiddin, sebagaimana sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bihi khairan yufaktuhu fiddin, barang siapa yang dikendaki oleh Allah dengan kebaikan akan dipahamkan agama Maka orang yang memiliki alfikufiddin, asafakufiddin... ...pemahaman yang baik tentang agama ini... ...tentunya tidak akan ada waktu yang dilewati dengan sia-sia. Tidak akan pernah ada satu rupiah pun dari hartanya... ...yang hilang dengan sia-sia. Maka semua yang ada padanya... ...dari waktu, dari harta, dari apa yang ada padanya... Akan ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki pemahaman agama yang baik Dia akan berniat Ketika mengerjakan yang wajib Lillah subhanahu wa ta'ala Semata-mata karena Allah Ketika dia mengerjakan yang wajib Atau yang sunnah Maka dia berupaya Bagaimana Perkara yang wajib atau yang sunnah tersebut sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga solat yang dilakukannya tidak sia-sia, zakat yang dieluarkannya tidak sia-sia, puasa yang dilakukannya tidak sia-sia, karena dia berupaya bagaimana dua syarat amal tersebut diterima, yaitu ya, dua syarat ditemanya amal tersebut dia usahakan, yaitu al-ikhlas dan mutabah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan yang haram Ketika dia melalui yang haram Dia segera berkembali kepada Allah istighfar Ketika dia melalui yang makruh ya, Dia tinggalkan karena itu tidak ada Artinya dan ketika meninggalkannya Mendapatkan pahala di dapatkan Allah Bahkan yang mubah pun Ketika dia makan, ketika dia Minum, ketika dia bekerja Untuk memenuhi uh, nafkah keluarganya, dia niatkan Sama mata untuk mencari rizal Allah Sehingga tidak terlintas dan tidak terlewati baginya waktunya sedetik pun kecuali dia mengharapkan pahala Allah Rabbul Alamin. Maka di sini perlu ataf at ataf Oleh karena itu disebutkan para salafus saleh kanu yabduluna aqtihi mu almarom um fittoah. Mereka mengupayakan semua waktu dan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya orang tentunya ada istirahatnya. Tentu orang ada diamnya. Maka istirahat dan diam tentunya itu perkara yang mubah, Bahkan bisa jadi wajib. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita atafak kufitim dalam istirahat kita. Bagaimana seseorang memahami dengan agama ketika dia bekerja. Melihat dari kacamata pandang agama. Maka kalau orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan yang benar. Maka tidak akan ada sia-sia dari umur dari waktu yang dilewatinya dan salafus saleh wala yudakhiruna min dhalika syai'an likuwwati imanihim wattaqwahum wa khawfihim min Allah azza wa jalla dan mereka salafus saleh ya mereka tidaklah menyimpan ya yaitu min ya, dari waktunya ini atau dari umurnya kecuali untuk ketaatan kepada Allah disebabkan apa? Disebabkan kuat ke, kekuat kuatnya iman mereka, ketakwaan mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pemahaman agama yang benar sangat menentukan kualitas seseorang, sangat menentukan kualitas pribadi seorang muslim sebagaimana Disebutkan oleh al-imamu syafi'i Hayatul fata Wallah Bil ilmi watuqa Wa illam yakuna Lahtibara lidatihi Kehidupan seorang pemuda Demi Allah Sangat ditentukan oleh ilmu Dan ketakwaannya Apabila ilmu dan taqwa tidak ada padanya Lahtibara lidatihi Maka dirinya tidak dianggap. Maka tidak ada harga pada dirinya. Maka di sini ilmu dan takwa. Ilmu at-tafakku, al ilmu al-fik, yaitu iaitu pemahaman terhadap agama ini. Takwa adalah, iaitu mengamalkan ilmunya. Atau lebih singkat lagi, para ulama memberikan definisi takwa adalah mengamalkan, mengerjakan ketaatan kepada -keta Allah berdasarkan ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana perkataan uh, Tolok bin Habib rahimahullah ta'ala ikhwan fidin pendengar raja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan bahawa para sahabat mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan taat kepada Allah mereka orang yang bersungguh-sungguh menggunakan waktunya menggunakan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, di mana tadi saya katakan di depan bahawa orang yang memiliki pemahaman agama yang benar, yang baik dan yang benar, maka orang tersebut waktunya semuanya akan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, min "Minhursni Islam bilmar itar kuhumalayakni". Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Seorang Muslim tahu bahawa dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Seorang Muslim dia tahu bahawa akan ditanya bagaimana waktu mudanya dihabiskan, rizkinya dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan, dan juga ilmu yang dimiliki untuk apa dikerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lah takzulu <tose> qadamah ibni Adam inda Rabbihi yom al kiamati hatta yisal an hamsin." tidak akan bergeser kedua kaki anak adam di hadapan Tuhannya di hadapan Rabb-nya di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat hingga ditanya tentang lima perkara yang pertama an umrihi fi ma'afnah umurnya untuk apa dihabiskan dihabiskan untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah atau untuk durhaka kepadanya dihabiskan untuk mempelajari ilmu untuk mengajarkan ilmu untuk perkara-perkara yang bermanfaat atau dipakai untuk perkara-perkara yang mendorong dirinya ke dalam kedudukan Allah Rabbul Alamin. Nauzubillah. Wan shababihi fi ma'blah, waktu mudanya untuk apa dia gunakan? Untuk apa dihabiskan? Untuk berfoya-foya, untuk berhura hura menghamburkan harta orang tuanya, menggunakan waktu mudanya untuk bersenang-senang. Bahkan berapa banyak pemuda di zaman ini Yang sudah tidak mengindahkan etika Islam Tidak mengindahkan akhlak Islam Lebih mengutamakan budaya-budaya yang bukan muncul dari Islam Menelan mentah-mentah budaya Barat Mengadakan hubungan bebas Dengan lain jenisnya Dan sekarang sudah menjadi hal yang merata subhanallah mari kepada bapak kepada ibu para orang tua kami serukan agar kita menjaga anak-anak kita jangan biarkan kalau kita punya anak laki-laki mengganteng wanita yang bukan mahrumnya berdoa dengan wanita yang bukan mahrumnya la yakhluwanna ahadukum bimru'atin Illa ma'ati mahrumin Nabi Bersardah janganlah Di antara kalian berduaan dengan wanita Yang bukan mahrumnya kecuali Dengan dengan, dengan mahrumnya ya. Maka berapa banyak Wahai para ibu Anak-anak wanita yang ibu cintai Sejak kecil berada dalam Buayan bunda Sejak kecil dikateki disayangi malam seorang ibu nggak bisa tidur karena anaknya dibesarkan dididik berapa banyak uang untuk biaya pendidikannya coba perhatikan sekarang berapa banyak wanita wanita yang mati di tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab disebabkan apa disebabkan pergaulan bebas mengetahui Ya, perempuan yang hamil bingung dibunuh dan dibuang. Nasawalillah, Subhanallah. Kalau tentunya ibunya akan menjerit ya. Dan sudah berapa kali kita ulang-ulang perkara ini terjadi dan terjadi. Dan berapa banyak orang mengatakan enggak nyangka orang ini membunuh wanita. Itulah akibat ketika seseorang tidak mengindahkan perintah Allah. Perhatikan saudaraku, Ketika Allah menyuruh kita Ketika Allah memerintahkan kita Mengerjakan sesuatu Melarang sesuatu Tidak lain Kecuali untuk kebaikan kita Tidak lain Kecuali untuk kehidupan kita Ya yuhallatina amanu Istajibu lillah Walirasulihi Iza da'akum lima yuhyikum Wahai rahmatullahi ima Sambutlah Ketika Allah dan Rasulnya meniru kalian. Untuk apa? Lima yuhikum Untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Dan kehidupan merupakan kebaikan. Sesuatu yang hidup. Memiliki sifat yang tumbuh, berkembang, ber berbuah. Pohon. Ada ranting. Ada daun. Ada buahnya. Yang semuanya bisa diambil manfaatnya. Maka ketika Allah melarang. Untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahrumnya Tentunya Untuk kebaikan hamba tersebut Perhatikan Ketika itu dibiarkan Ketika itu meraja Akhirnya terjadi perzinahan Akhirnya terjadi Wanita-wanita yang hamil di luar nikah Untuk kemudian apa? Untuk kemudian Minta tanggung jawab ya, Lalu tidak bertanggung jawab Laki-lakinya Kemudian dipukul, dibunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Na'udhu billah. Sudah berapa banyak? Wahai para ibu. Wahai para ayah. Tegakah kita? Relakah kita? Anak-anak kita menjadi korban seperti itu? Tentu. Kita akan menjawab seribu kali. Tidak. Kita tidak akan pernah rela. Anak-anak kita menjadi korban. Dan ikat juga... Kita tidak akan pernah rela sedikit pun anak kita menjadi pelaku kejahatan, pelaku kriminal, menghamili anak orang dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berdengar rojak yang dimakan Allah Subhanahu Wataala. Perhatikan sabda Nabi tadi tidak akan pernah bergeser kedua kaki anak Adam di sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang lima perkara yang pertama tentang umurnya. Di mana para sahabat dahulu menghabiskan umurnya. Untuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Istirahatnya mendapatkan pahala. Makannya mendapatkan pahala. Minumnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bahkan buang air kecilnya. Semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua waktu muda untuk apa dihabiskan. Wahai para pemuda. Jangan anda mengatakan masih muda kemudian mencari, mencari jati diri dan melakukan apa yang dikehendaki. Ketahuilah bahwa waktu muda yang kita miliki, yang sudah berlalu atau sedang berlangsung, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu s.w.t. Lihat sejarah bagaimana pemuda di zaman sahabat. Bagaimana pemuda di zaman berikutnya. Al-Imamul al Bukhari 16 tahun ditebak tentang hafalan hadis diuji di, di uji depan beberapa masyair kemudian disampaikan hadis yang berbolak balik lalu sekali mendengar beliau menghafalnya dan kemudian beliau mengulangnya dengan membetulkan kesalahan yang tadi dibolak balik untuk mengetes dan mengujinya umurnya 16 tahun demikian dengan Abdullah bin Mas'us Seorang pemuda yang memiliki kemampuan ya, dalam ilmu Al-Quran dan lain sebagainya masih banyak. Kalau kita lihat lembaran-lembaran sejarah, maka wahai para pemuda, ya, ingatlah akan berakhir masa mudamu. Ya, kalau masa muda dipakai untuk berpoya-poya untuk berhura-hura, ketahuilah di masa tua mu Allah tidak akan menjagamu. Efadillah eh, ya Fatkh, Efadillah eh, tadi tu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nuh Rajab, Alhamdulillah mengatakan dalam kitabnya, jamilululuh hikam bahawa ada orang tua ya, yang sudah renta, yang belum belum begitu tua tapi sudah renta. Kenapa? Karena di masa mudanya tidak dipakai untuk bertakatan kepada Allah, anggota badannya. Tapi ada orang sudah tua masih tegar. Kakinya masih tegap, melakakan kakinya menuju ke masjid menjalankan sholat berjamaah. Tatapan matanya masih tajam, pendengarannya masih tajam, ingatannya masih kuat. Kenapa? Karena di masa mudanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di masa tuanya Allah masih menjaganya. Kita lihat bagaimana umur para ulama. 80, 90, bahkan lebih daripada itu Mereka masih tegar Masih tegar ingatannya Masih bisa berfatwa umur sebegitu Masih menjawab persoalan-persoalan umat Sebagaimana Al-imam Abdul Aziz ibnu Nubbad Rahimahullahu ta'ala Dan yang lainnya Tuhan Fitin Rahimahni Rahimahumullah Salafus solehkanu Yata warra'una anda ta'ifil ma'afi di kuatiyah kini di kuatiyah kini hembiwuqul okubah bahwa orang salehus soleh mereka ya sangat warok sangat menjaga meskipun dari perbuatan maksiat yang kecil ya kenapa karena kuatnya keyakinan mereka bibuqul okubah yaitu terjadinya akibat dari perbuatan dosa tersebut baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana Anas radhiyallahu taalahu mengatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min as in kunna la ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat rawahu bukhari sesungguhnya kalian akan melakukan Perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu menurut kalian lebih ringan, lebih kecil, lebih tipis dibandingkan rambut selai rambut. Namun kami menghitungnya dan memasukkannya pada masa Rosulillah serosanam termasuk perkara-perkara al mobil, oh, yaitu yang membinasakan. Mari kita perhatikan sekarang riba, ya. Sudah merajalela Orang sudah beda Pandangannya seakan-akan enggak bisa hidup kecuali dengan uang riba Kehidupan bebas Laki perempuan dianggap Hal yang biasa ya. Seseorang Ketika melakukan Perbuatan dosa Seakan-akan Merupakan satu kebutuhan Naudzubillah min dzalik. Tidak ada penyesalan sedikit pun ketika seseorang bisa menipu orang lain. Bahkan sebaliknya, ada kepuasan. Tidak ada perasaan penyesalan sedikit pun ketika dia bisa menyakiti orang lain. Ketika meremehkan orang lain, ketika mencaci orang lain, Ketika merugikan orang lain, bahkan sebaliknya ada kepuasan. Nauud bilahin dari. Jadi kita perhatikan bagaimana perkataan Anas terus Allah taalaan, Hindakum la tak malu, naak malan hia azab, mitsi syar, in kunna la naudduha, ana ahdi rasulillah shallallahu alaihi wasallam min almubiqat, sesungguhnya kalian akan melakukan, benar-benar akan melakukan perbuatan-perbuatan menurut pandangan kalian menurut pemahaman kalian lebih ringan lebih kecil, lebih tipis dibandingkan selai rambut namun sesungguhnya kami memasukkannya dan menganggapnya termasuk perkara-perkara yang membinasakan di masa Rasulullah Alaihi Wasallam. gosip ribah akan menjadi kacang goreng yang kita makan dengan santai dan enaknya sambil minum teh hangat, teh panas begitulah kenyataan begitulah kenyataan pada saat ini kalau dikatakan sebelumnya oleh Al-Khattabi yang meninggal pada tahun 388 Hijri beliau katakan ma'bin ahadin jelasan nasa fi hadas zaman Wahai syahrum illa qolbat salamatuhu mina lagi ibah. ada seorang pun yang duduk bersama manusia pada zaman sekarang ini. Yaitu pada zaman beliau mengatakannya. Kapan itu? Tahun 388 hijriah beliau meninggal. Sebelum tahun tersebut berarti beliau mengatakannya. Kecuali sedikit yang selamat dari ribah. Perkara ribah merupakan dosa besar. Ayuh hidup wahat dukum layak tabak dukum bakdo, ayuh hidup wahat dukum anjak pulalah maakhirhi maitan sakarik kamu. Janganlah satu sama lain saling giber. Apakah mau makan bangkai saudaramu sendiri tertutup kalian tidzik. Namun sekarang menjadi suatu menu utama dalam suatu majelis dan seterusnya dan seterusnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Anas tadi, Rasulullah Shallallahu ta Alaihi bahwa Kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian lebih ringan, lebih tipis dari serai rambut, namun bagi kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Wa kaif la ya kunun k zhalik whum talamida tu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihi terabu waleh waleh tahrjud. Bagaimana mereka tidak memiliki sifat seperti itu? Memiliki sifat, yaitu ijtihad fi ta'at al-ibadat. Bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan beribadat. Memiliki sifat, menggunakan semua waktunya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala, Memiliki sifat, warah, itawarra'un an-daka'i kil ma'asi. Yaitu memiliki sifat mereka sangat hati-hati meskipun dari perbuatan dosa yang kecil. Kenapa tidak demikian? Ya. Sementara mereka adalah murid-murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak seperti itu? Ya. Sementara mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah mereka mendapatkan tarbiyah pendidikan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka keluar generasi-generasi yang disebutkan oleh Al-Quran Kuntum khaira ummah Ukhrijat linnah Ta'muruna bil ma'ruf Wa tadhauna alil munkar Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar Mereka para sahabat adalah sebaik baiknya umat hati mereka wa a'maqha 'ilman orang yang paling dalam ilmunya wa aqallaha taqallufan dan orang yang paling sedikit takalluf yaitu memberat-beratkan diri dengan ibadah yang tidak diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW sehingga disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan Bahwa perhatikan dalam kamu beribadah, engkau sederhana dalam beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan jalan yang lurus itu lebih baik dibandingkan kalian bersungguh-sungguh di dalam beribadah, tapi tidak sesuai dengan jalan fa ta tabi'a wa inna iqtisadan fi sabil wa sunnatain khairun min ijtihadin fi khilaf sabil wa sunnatin sesungguhnya sederhana di atas jalan dan sunnah yaitu beribadah ibadah itu sederhana tidak berat baik waktunya baik jumlahnya baik sifatnya ringan tapi di atas jalan di atas sunnah khairun lebih baik daripada beribadah yang sungguh-sungguh yang menyelisi jalan dan sunnah fanduru an yakuna amalukum in kana ijtihadan aw ihtisadan an yakuna zalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim alaihim maka perhatikan oleh kalian adalah amal perbuatan kalian Apabila termasuk perbuatan yang memerlukan ijtihad bersungguh-sungguh atau yang sederhana ndaklah sesuai dengan manhaj para nabi dan sunnah mereka shalawatullah alaihim athar ini sahih diqala al-imam al-allikai al-mubarak Dan abu nu'aim ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah itulah generasi sahabat Al-Qur'an wadzakirina Allah katsiran wadzirat Baik para pendengar kami telah terhubung kembali dan kami mohon maaf tadi terputus dan kita akan lanjutkan kembali materi yang akan beliau sampaikan untuk Ustaz kami persakan kembali, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Ayuhlah al ikhwan. Bagaimana tadi pernyataan dari seorang Sahabi yaitu Ubay bin Ka'ab ya. Beliau mengatakan bahawa bersungguh-sungguh telah beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tentunya lebih baik yang sederhana. yang Sudah dengar? Tuntunan Rasulullah S.W.T. Itulah para sahabat, itulah generasi-generasi yang hidup keluar dari bimbingan Nabi S.W.T. Orang yang dalam ilmunya dan paling sedikit takalufnya. Oleh karena itu, tidak heran ya kalau sejarah-sejarah yang kita baca dari mereka seakan seperti dongeng, namun itulah keadaannya sebuah generasi yang di oleh Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummatin ukhriyah lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil kalian merupakan generasi terbaik dari umat ini yang dikuatkan untuk manusia mengajak kepada yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar di mana mereka bersungguh sungguh dalam taat ah kepada Allah mereka sungguh takut dari perbuatan maksiat meskipun yang yang kecil. Tidak sebagaimana kita kita saksikan bagaimana perbuatan dosa di masa sekarang ini ya. tidak imbang dengan ibadah yang kita lakukan dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu taala memberikan ampunannya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu taala memberikan kekuatan iman kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بامور الاخره فكانهم يرون ويسمعون بقوه تاثيره صلى الله عليه وسلم على قلوبهم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم مبركان خبر kepada mereka membina dan mendidik mereka para sahabat dengan perkara-perkara akhirat seakan-akan mereka melihat dan mendengar Langsung Seakan-akan perkara yang goib Seperti perkara musyahat Perkara yang goib Seakan-akan perkara yang bisa dilihat oleh mata Perkara yang goib Seakan-akan bisa ditinggalkan langsung oleh telinga Maka ketika Diperintahkan kepada mereka Dengan satu perintah Mereka tidak menolaknya Kenapa? lekuati taksirih sallallahu alaihi wasallam ala qulubihim karena kuatnya pengaruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hati mereka ya wasta'dadahum alfitri لذلك dan fitrah mereka yaitu istidad siapnya fitrah mereka untuk menerima tersebut maka kita lihat Bagaimana ketika Rasulullah s.a.w. menawarkan kepada mereka Rasulullah s.a.w. bersabda Ala adullukum ma iamkullahal bihil khataya wa irfa'u bihil darajat Qalu bala ya Rasulullah Qala isbahul wudhu ala al-makari Wa kasatul khuta al il -il masajid Wa antizaru salah ba'da salah Fadzali kumur riba, Fadzali kumur riba, Fadzali kumur riba. Wassalamu'alaikum muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus kesalahan? Ya, tidak ditawarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Maukah kalian aku berikan? Ya, apa namanya, onta atau kuda atau yang lainnya dari perkara-perkara perkara dunia? ...tapi yang ditawarkan kepada mereka... ...ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotaya... ...wayarpa'u bihil darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat... ...dan bisa menghapus kesalahan? Apa kata mereka? bala ya Rasulullah. Mereka menjawab serta-merta... ...baiklah ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami. Tunjukkan kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap untuk menjalankan. Apa kata beliau? perbaiki wudhu meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan banyaklah melangkah ke masjid untuk menjalankan sholat berjemaah dan menunggu sholat setelah sholat itu merupakan ribat, itu merupakan ribat itu adalah ribat ikhwatan iman pendengar rojak yang dimulakan Allah Rabbul Alamin kekuatan imanlah yang bisa menjawab dan menyambut seruan tersebut kekuatan iman orang yang menyampaikan dan kekuatan iman orang yang mendengarkannya yang menyampaikan adalah makhluk terbaik di kolom jagat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya adalah, adalah generasi terbaik dari umat ini yaitu murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu taala anhu maka kita tidak bisa seperti mereka ya. Namun kita mengikuti Langkah mereka Oleh karena itu disebutkan Di dalam kitab Usul Sunnah Al-Imam Ahmad Bin Hamdal Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Usul Sunnah indana At-Tamastu Bimakana alaih Ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu berpegang teguh Kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman bagaimana iman mereka, cara iman mereka, cara beribadah mereka oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Rahili dikatakan bukan al-amal bimakana makana ali Rasulullah beramal seperti apa yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu wasallam. Karena enggak mungkin beramal seperti itu tapi ataf berpegang teguh maka ikhwan fillah rahimani wa bagaimana sifat dan sikap mereka ya disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترت عينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul. Kau lihat bagaimana air mata mereka mengalir karena mendengarkan perkara-perkara yang benar. Bagaimana yang disebutkan dan disaksikan oleh seorang Sahabi, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taalaanhu. Beliau mengatakan, "Wabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'izat wa minha al kulub wa darqat minha al ayyun." Katakanlah, ya Rasulullah, karenah muhyizat muwadzin, fawasina. Al-Imbaid bin Sariyah radhiyallahu taalaanhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan muhyizat nasihat kepada kami. Di mana nasihat tersebut membuat hati bergetar orang yang mendengarnya, membuat air mata bercucuran orang-orang yang mendengarnya. Kemudian kami berkata ya Rasulullah seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan meninggalkan dunia ini maka segera wasiatkan kepada kami begitulah sifat para sahabat begitulah sifat generasi terbaik umat ini begitulah sifat murid-murid yang lahir dari didikan makhluk terbaik yang ada di kolong jagat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa kita orang yang beriman adalah kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan ittabi'u um wa tabtadi'. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u um wa la tabtadi', um "Faqad kufitu." Ya. Mendalai dan jangan berbuat bid'ah, maka cukuplah bagi kalian. Dalam asal yang akan katakan Uman yata'atsa, fali ta'atsabi ashabi Rasulillah. siapa yang ingin mengikuti ikutilah para sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan Surah Al ahqaf ayat 11, perkara-perkara yang tidak dikerjakan, tidak diucapkan dan tidak dikerjakan oleh para sahabat termasuk perkara-perkara bid'ah ketika menjelaskan firman Allah wa qaulilladina wa qaulilladina kafaroo biladina amanu lauka na khayrat masa bekunailai berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman seandainya Islam itu baik tidak mungkin mereka mendarui kami kata mereka yang berkata adalah orang-orang musyrik dari kalangan elit-elit Quraisy yang ditujukan kepada para duafa, para fukoroh orang-orang lemah dari kalangan orang Islam seperti Khabbab, Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah ya, Ditujukan kepada mereka Dengan kesombongannya Seandainya Islam itu baik, tidak mungkin mereka Menyambut, mendalui kami Maka pemahaman sebaliknya adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang Tidak baik, kemudian Tidak tidak disambut Sehingga terkenalah dengan ucapan Laukana khairan lah sabakuna ilai. Seandainya perkara itu baik, maka pastilah mereka mendalui kami. Oleh karena itu, mari kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, untuk menghidupkan hati kita dengan ketakwaan kepada Allah dan naslaku kepada Allah subhanahu taala. Mari iman dan ibadah amal kita. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah saw. Faqid Ijtaba'ah di dalamnya dari asbab al-qayir, kuatul iman, mana yang ditabah di jilid sebelumnya, walau yamkin an-yajtabah di jilid setelahnya. Telah berkumpul pada mereka yaitu sebab-sebab kebaikan dan kekuatan iman, iman di mana hal ini tidak ada pada generasi sebelumnya dan tidak mungkin terjadi pada generasi setelahnya. Ya. Dikatakan kepada Sebagian Al afadil, hal yumkin an yati jilun mithlu as-sahabah? Qala la. Ataka datang generasi seperti para sahabat? Dikatakan tidak. Ya, kemudian ditanya lagi, lima ada kenapa? Qala la ya, yalzamuhum an ya tatalamadhu ala shay'in mithla Rasulillah sallallahu alaihi kalau ingin seperti mereka, maka hendaklah apa? Hendaklah menjadi murid, ya. Ya, di tangan Syekh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'azzara as-sani wa istahala, fa qadra Ketika yang kedua enggak mungkin, maka yang pertama pun juga enggak mungkin. Ketika enggak mungkin ada guru seperti Rasulullah, maka enggak mungkin ada murid seperti para sahabat. Ya, walakin alladhi yabqa huwa al-iqtida' bi al-fadil. Namun yang ada adalah hendak kita mengikuti hendaklah kita ittiba' wa iqtida' mengikuti ya, jejak langkah ya, generasi yang mulia ini wa ta'assi bi tarikat sallallahu alaihi wasallam fi as-sahabah radhiyallahu anhum dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ya fa bin iman dirasat adillat at rububiyah dan di antara penyebab-penyebab bertambahnya iman mempelajari dalil-dalil tentang tauhid rububiyah ya wa alamatin nubuwah wa alamatun nubuwah wa dan juga mempelajari tanda-tanda kenabian serta mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan al-ba's yaitu hari kebangkitan dan lain sebagainya Kenapa? Sahim daliman yasda tu bika sotil adillah. Iman bisa bertambah dengan banyaknya dalil-dalil. Wakuati dalalatiha dan kekuatan dalil-dalil tersebut. Wajan kusubil riflah angdalika wajah lebihi dan akan berkurang iman dengan lalainya dari yang demikian itu serta bodohnya dari dalil-dalil tersebut. Maka iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Orang akan bertambah keimanannya apabila ilmunya bertambah Iman seseorang akan bertambah apabila ilmunya bertambah Demikian juga ilmu seseorang akan bertambah Ketika keimanannya akan bertambah Ketika imannya bertambah Maka seseorang akan senantiasa ingin mengetahui lebih banyak ilmu Ketika dia tahu bahwa Neraka atau surga yang menjadi tujuannya Menjadi akhir dari tempat Tempatnya Maka dia berupaya untuk mengetahui ilmu Yang bisa menghantarkannya ke surga Dan dia berupaya untuk mengetahui ilmu Yang bisa menjauhkannya dari dari api neraka Ikhwan Fidin Rahimani wa rahmukumullah Maka pertama yang bisa mengobati Dan mengeluarkan kita dari banyaknya perbuatan maksiat yaitu takwiyatul iman billah bahwa keimanan kepada Allah wal yaumil dan hari akhir ya. serta menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat bagaimana generasi sahabat dalam mempraktekkan dan mengamalkan hal tersebut sebagaimana sudah penjelasan di depan Kemudian para jemaah yang bawa Allah penyebab iman bertambah adalah mempelajari dalil-dalil tentang -dalil hid baik itu tajwid rububiyah, tauluhiyah dan tatkas makwas sifat itu bisa menguatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau orang memiliki sifat bahwa Allah melihat, bahwa Allah maha mendengar, bahwa Allah subhanahu wa taala ia akan menghisap maka tentunya kita akan Memiliki rasa takut kepada Allah Untuk melakukan maksiat Seandainya dan memang sudah tabiatnya manusia Terjerumus dan terjerumus Maka dia akan kembali Berupaya untuk Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian seterusnya Kan memang anak Adam itu tempatnya salah Kulubni Adam khutta' wa khir ala khutta'ina Setiap orang pasti salah Dan sebaik-baik orang yang salah Ada orang yang mau bertobat Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman bisa berkurang dengan lalainya ya, kepada dalil-dalil tersebut. Ya, tidak memperhatikan tentang dalil-dalil Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Fahid Asma wa sifat, itu akan juga akan berkurang keimanannya. Bodohnya terhadap perkara itu akan mengurangi keimanannya. Dan tentunya ketika keimanan berkurang, maka akan mudah bagi seseorang untuk berbuat maksiat. Syekh Muhammad bin Shalal Al-Uthaimin beliau mengatakan banyak di dalam ayat iman kepada Allah dan hari akhir ini bersambung. Banyak dalam hadis juga demikian. Karena apa? Karena kalau orang sudah enggak memiliki iman kepada hari akhir, maka dia akan melakukan semaunya. Korupsi semaunya, berzina semaunya, ghibah semaunya, berbohong semaunya, curang semaunya dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena Menitisnya keimanan kepada hari akhir. Dari akhir ada di situ hisap, perhitungan. Dari akhir itu ada mizan timbangan, amal, buruk dan baik. Di situ ada sirat, Yaitu orang meniti di atas jalan, di atas seraka. Maka semuanya, ketika keimanan terhadap Allah dan hari akhir memuat, ya, maka kita akan lebih menguat pula. Untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan ini dimiliki oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Perhatikan dalam firman Allah Inna ma'ayak muruk masjidillah man a mana wal yamil akhir Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah orang beriman pada Allah dan hari akhir. Nabi bersabda Mangka na yuk wal yamil akhir. Barulah fukar auliyas mud Barulah apa Allah dan hari akhir. Jangan berkata baik kalau enggak bisa diamlah. Maka di sini iman kepada Allah dan hari akhir banyak disitu, ya bersama ya. menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Salih bin Dahlan dalam syarak alaqidah al-wasitiah, kalau orang menipis keimanan akan hari akhir, ya tentunya mereka akan melakukan apa yang dimau. Ya. Maka di sini perkuatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dan jalan atau caranya tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Alhamdulillah kita berterima kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian jasa para dai ya yang telah membuka kajian di mana-mana. Mereka membuka kajian tentang tauhid, membuka kajian tentang tafsir Al-Qur'an, tentang hadis maka marilah kita berlomba-lomba untuk mendatanginya dalam rangka apa? Menguatkan keimanan kita sehingga terhindar dari perbuatan dosa kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian poin yang pertama insyaAllah akan ada poin-poin berikutnya yang membicarakan tentang ilaju qahratil ma'asi yaitu bagaimana jalan keluar dari banyaknya perbuatan maksiat ini. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar, حفظه الله تعالى, tolong تفضل. Naam, Ustaz. Jaza Allahu khairan atas kesempatan dan materi yang telah antum sampaikan. Dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semuanya untuk membahas uh, materi ini dengan soal jawab bersama antum, Ustaz. Akan tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Untuk kita kepada Anda para pendengar yang ingin bertanya setelah jeda berikut ini anda bisa bertanya melalui telepon di 021-823-6543 ataupun anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Iya. tentu. Baik. Para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل سنة والجماعة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم niratan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua telah kita ikuti bersama satu kajian yang telah disampaikan oleh beliau tentang pembahasan kitab Tasqitun Nufus. Dan selanjutnya kami akan angkat Pertanyaan dari Anda semua, untuk yang pertama kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apabila seorang yang bertobat, apakah ada hal lain yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Apabila ia ingat dengan dosa perbuatan zinanya di masa mudanya, yang sering membuat pelakunya menangis dan takut akan siksa Allah. Karena... Hingga, hingga kini bayang-bayangan perbuatan tersebut masih terus menghantui benak pelakunya meski kini pelakunya telah berumah tangga dengan orang lain mohon kiranya ada nasihat dari antum Ustaz apakah ada ada perbuatan selain tobat yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang telah berbuat dosa di masa lalu silakan Ustaz iya kepada orang yang siapapun yang berbuat dosa maka Allah Subhanahu wa taala berfirman qul yaa 'ibadiyal ladziina asrafuu 'alaa anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru ad-dunuba jami'a katakanlah wahai hamba-hamba yang telah terlewat taks dirinya yaitu berbuat dosa maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya dan juga Allah berfirman dalam hadis qudsi ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiru fastaghfiruni ughfir lakum maka Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, ya. dan aku mengampuni dosa semuanya, fathfiruni <tuk tawfiroon> aku berlaku, maka mintalah ampunan kalian kepada aku, maka aku akan mengampuni kalian. Namun perhatikan bagaimana syarat-syarat pembera -syarat ya, seorang ketika uh, takut dan menangis karena dosanya yang masa lalu, tentu ini merupakan tanda keimanan. Namun jangan lupa, kalau dibiarkan begitu saja, tanpa adanya ilmu, ya, maka bukan menjadi kebaikan, malah sebaliknya. Dia menangisi itu, tapi tidak mau berbuat baik. Maka tobat yang benar, pertama, ikhlas, syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah, al-ikhlas, al-idambi, harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, al-nadam, menyesal. Kemudian, al-azmu ala Allah ya'udha ilaih, yaitu keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Ikhlas. Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa itu Dan tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa itu Dan yang kelima, kalau berkaitan dengan hak anak Adam Baik harta maupun harga diri hendaklah minta dimaafkan atau dikembalikan harta tersebut Itulah tobat-tobatan nasuha Tobat yang sebenarnya Bagi orang yang bertobat, hendaklah seperti itu Menyesal hingga menangis, itulah suatu kebaikan ya meninggalkan perbuatan dosa tersebut kemudian istighfar kepada Allah dan jangan sampai ada keinginan untuk kembali kepadanya maka seperti itulah yang harus ada pada orang yang yang bertobat dan jangan putus asa bahwa Allah mengampuni semua dosa ya jangan hanya mengingat-ingat dosa lalu kemudian dia berbuat tidak mau melakukan ibadah kepada Allah tentu itu merupakan kesalahan demikianlah. Namastu. Terima kasih atas jawaban yang Anda memberikan Ustadz Dan selanjutnya kami angkat Selanjutnya kita akan angkat dari Pesan singkat kembali Ustadz ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Anda adalah seorang pendengar di Depok uh, Ustadz bagaimana caranya bergaul dengan teman yang kita cintai Apakah boleh sekedar ngobrol-ngobrol berduaan Atau atau hal yang lainnya Ustadz Dan juga ada satu pertanyaan yang semangat na'usat apakah dibenarkan seseorang ahwat Yang telah memakai jilbab dengan sempurna Dia bergaul dengan seseorang laki-laki yang dikenalnya sebagai orang yang rajin sholat Dengan alasan kalau bergaul dengan yang sudah sering-sering mengaji Atau yang sering melaksanakan ibadah Dia akan terjaga silakan Silahkan ya. ya tentunya kalau bukan dan lain jenis dan bukan mahrom, ya, jangan kita berandai-andai. Ya, tentu ada batasannya. Kalau sekedar berhubungan sebagai saudara, kemudian memberikan buku yang bermanfaat, ya, ya kemudian tidak ada tidak itu, maka tidak ada masalah. Tapi persoalannya, ya, biasanya kalau dia bukan mahrom, ya, tentunya nanti akan digoda oleh syaitan ya, dah sudah banyak terjadi perzinahan disebabkan karena itu. Karena tidak ada seorang pun yang terjamin dirinya niat dari perbuatan maksiat. Bahkan ketahuilah ada seorang tabi'in yang usianya sudah 70 tahun, ya, yaitu Sa'id Ibnu Musayyib taala apa yang beliau ucapkan? Beliau umurnya 70 tahun sudah renta dan beliau buta, beliau ucapkan apa? Yang aku takutkan ya dan aku dan aku takutnya adalah yaitu fitnahnya wanita. Nah ini. Oleh karena itu ia ya, kepada kepada penanya, ya, jangan merasa aman dari fitnah tersebut. Ya, baik yang wanitanya terfitnah dengan lakinya dan, dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oleh karena itu hindarkan, ya, perbuatan seperti itu, ya. saudara teman-teman semua perempuan, sama wanita, sama akhwat, ya. Karena apa? Karena tidak ada yang selamat dari fitnah wanita dan juga fitnah laki-laki. Kalau ngobrol, sekedar ngobrol dengan teman yang sama jenis, tentunya. Janganlah obrolan-obrolan yang bermanfaat. Sebagaimana tadi, sabda Rasulullah SAW. Min husni Islamil mar'i tarquhumala yakni. Di antara tanda kebaikan seseorang, yaitu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Maka na'yu'munubillah, wulia'munakhir. Pahlia Kulhayron, awalnya barangsiapa beriman pada Allah dan akhir hendalah berbicara yang baik. Kalau enggak bisa diam. Imam Syafi'i mengatakan manarot, anjatakalam, paliufakir. Orang yang ingin berbicara hendalah berpikir dulu, ya. Karena banyak, karena obrolan kemudian menjadi perkelahian, pertengkaran, perselisihan satu dengan yang lain. Allah waalaikum. Ennamu said. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang Anda memberikan dan kembali kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dari Ibn Husain di Jakarta. Barakallahu fikum. Ustaz, Ana memberi nasihat kepada seorang teman Ana, yaitu nasihat tentang takwa dan bahaya maksiat serta dosa. Tapi teman Ana tersebut menjawab, Berikanlah nasihatmu kepada teman-temanmu yang belum mengaji, jangan kepadaku. Apakah uh, pertanyaannya untuk siapakah nasihat itu Ustaz Apakah untuk orang yang berilmu itu ataukah untuk uh, apakah orang yang berilmu enggak perlu diberi nasihat dari orang lain? Terima kasih Ustaz Silakan Ustad. Ya Nabi bersabda: "Adilul ad nafiyah kurliman ya Rasulullah, waliil Allah, wali tabihi, wali rasulhi, wali aibatil muslimin, wa amatihim." Agama adalah nasihat Kemudian eh, Apa namanya Para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah Untuk Allah, untuk kitabnya Untuk Rasulnya Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin Dan untuk kaum muslimin seluruhnya Tanpa pandang bulu Allah berfirman Wata wasa bilhaq, wata wasa bilsober Berwasiatlah ya, Yaitu dalam kebenaran Saling berwasiat tentang kebenaran saya saling bersep tentang tentang kesabaran. Jadi untuk siapa saja? Ya, tidak hanya untuk orang-orang yang tidak berilmu, bahkan orang berilmu perlu nasihat semuanya, perlu nasihat. Demikian, Pak. Mamza, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Adik sepupu ana telah murtad dari Islam. Apakah ada cara untuk mendawahkan dia agar kembali kepada Islam? dari hamba Allah di Bekasi. Silakan Ustaz. Iya, iya. Ya, memang kasus seperti itu sangat disesalkan dan sangat disayangkan ya. Tentunya itu akibat dari jauhnya dari agama dan salah dalam pergaulan. Di samping juga upaya-upaya orang di luar Islam selalu ingin memuratkan orang-orang Islam sebagaimana firman Allah وَاَترْكُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَوْ يَرُدُّونَّكُمْ مِنْ بَعْدِ ايمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ sungguh sangat uh, sangat berkeinginan yang kuat kebanyakan dari ahlul kitab Kristen dan Yahudi agar kalian keluar dari agama kalian ya, menjadi kafir setelah kalian beriman karena adanya kebencian dalam hati mereka maka apa ya seadanya pemerintah itu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala Ya, sabda Nabi mandat dalam dinawaf tulu orang yang mengganti agamanya maka dibunuh. Apa yang melakukannya adalah harus penguasa bukan tentang sembarangan. Ya. Maka nasihat yang diberikan adalah hendaklah diajak kembali kepada agama Islam. Ya. Karena kalau bisa mengajak kembali kepada agama Islam, maka insyaAllah Allah mendapatkan ee, apa namanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan la aniyah tiadalah Bicara julan wahidan Khayrullaka min humurin na'am Sungguh Allah memberikan Petunjuk kepada seseorang Dengan perantaraan kamu Maka itu lebih baik daripada Unta merah, di mana untuk merah merupakan Tunggangan yang istimewa Pada zaman tersebut, demikianlah Nah Ustaz, Baik Ustaz, kita Angkat pertanyaan terakhir kita saat Di perjumpaan sore hari ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimanakah dengan curhat Meminta saran Sehingga melibatkan pembicaraan Tentang orang lain, apakah ini termasuk Gibah, Ustaz? Ustaz? Ya, memang ribah sebagian Ada yang dibolehkan Ya, Kemudian seperti Hindun ribah Suaminya di depan Nabi Karena suaminya pelit Sehingga Nabi Tidak menyalahkan Hindun Dengan mengucapkan hal itu ya. Dan bahkan beliau mengatakan Khudi mayab viki Wola jeki Ya, ambillah apa yang mencukupi engkau wahai Hindun dan untuk anakmu. Dan Nabi tidak menyalahkan apa yang diomongkan Hindun tentang kejelekan suaminya Abu Sufyan. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, dalam di sini tentunya hati-hati jangan sampai mudah untuk membicarakan kejelekan orang lain. Yang boleh di di di Mengucapkan riba atau mencaci orang lain seperti minta fatwa kepada orang yang punya ilmu, ya kemudian seperti kasus hindun tadi atau orang tersebut memang banyak merugikan orang lain, kemudian harus disampaikan maka itu tidak ada masalah. Kemudian kalau curhat tentang dunia jangan mudah-mudah untuk curhat ke sana curhat ke sini curhat, ya karena itu nantinya bukan malah kebaikan yang ada, justru malah e, kerusakan yang timbul. Tidaklah memilih orang yang berilmu untuk mencari jalan keluar Dan tidaklah jujur untuk membicarakan kasusnya Sehingga orang yang memberikan jalan keluar tersebut tidak salah dalam memberikan jawabannya Karena jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Demikian, Ohai Umar 6, Bermanfaat 6. Ya, Dan saya akhiri, kiri, Wallahualam الصواب صلى الله على نبينا